Sziasztok, én Rafi vagyok, és Ricsi kérésére egy ilyen vendégpodcastot készítünk a, egy, egy nagyon rangos esemény miatt, ami, ami nem más, mint a European Team Championship. Ez a társasjátékok európai csapatbajnoksága, ahol mivel hogy ez egy X-Wing blogon fog megjelenni, már sejthetitek, hogy az x fogunk beszélni. Idén első alkalommal kis hazánk is képviselteti magát ezen a rangos eseményen. 6 fős csapattal, és hát ezt szeretnénk nektek egy picit röviden bemutatni, illetve hogy miről is szól ez a, ez a European Team Championship. Itt ez az eseményen nem csak x wing hanem más e, társasjátékok is e, lesznek, többek között Infinity, Warhammer, e, Ninth Age, Flame of Wars, bár ez valami Warhammer, nem, o, nem, nem, nem, nem, nem, nem, bocsánat, nagyon neveletlen voltam, mert az elején természetesen azzal kellett volna kezden, hogy bemutassam azokat, akikkel együtt ülök. Timko, uh, nehéz neveletlen voltam, hölgyet kellene elsőképpen bemutatnom. Regős Eszter ül mellettem való és velem szembe pedig Timko Attila. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Uh, és hát így közösen fogunk beszélgetni erről a kis European Team championship uh, Tehát ott tartottam, hogy több uh, táblajáték is uh, táblajátékban is uh, csapatbajnokságot rendeznek, mégpedig augusztus harmadika -e és 5-e között Zágrában, ahol uh, az X-Wing uh, közösséget első, uh, első alkalommal fogjuk képviselni. Na, de visszatérve arra, hogy milyen játékok lesznek, uh, akit esetleg érdekel, itt Infinity, uh, Warhammer, Ninth Age, Flame of Wars, Age of Sigmar, uh, ezekből lesz csapatjáték, és uh, mindegyik játékból lesznek egyéni bajnokságok, illetve egyéni ö, versenyek is. Hát, ö, ahogy mondtam, első alkalom, a tavalyi évben már egyszer próbáltunk nekifutni ennek, a, ennek az eseménynek, de nem jött össze a csapat, és most nagy boldogság ö, tölti el az x közösség szívét, hogy összeállt a magyar csapat, hat fő képviseli magát, ebből most hárman vagyunk Juhu! itt. A, be is mutatnám gyorsan a csapatot, kezdeném azokkal, akik nincsenek itt, Bíró Zoltán lesz az egyik játékosunk, Tóth Ádám, Tóth Benjamin, és hát személyünk, akik itt találhatóak, Regős Eszter, Timko Attila, és jó magam, Raffai János. Annyit kell tudni erről az eseményről, hogy viszonylag kötött szabályozás van az X-Wing vonatkozásában is. Ugye hatan, hatan képviseljük a magyar csapatot, és három frakcióból áll ugye, ez a játék. Ezért két-két Mindegyik játékos, bocsánat, két, egyszerűen mondom, kettő rebel, kettő birodalom és kettő ö, söpredék, scam frakció lesz. Ez pedig a csapaton belül úgy néz ki a felállás, hogy Tóth Benjamin és Tóth Ádám, a tót Páros képviseli a birodalmi seregeket. Regős Eszter és Bíró Zoltán a lázadókat és Attila, illetve Szerén személyen pedig a sőpedék csapatait fogja reptetni. Biztos vagyok benne, hogy mindent hiszünk. Én nagyon nagy várakozásokkal nézek az esemény elé. Egyrészt szeretem, szeretek a Söpredékkel játszani, bár viszonylag keveset játszok velük, viszont úgy gondolom, hogy egy nagyon... Az eddigi tapasztalatom, hogy kiímulva az ilyen nemzetizás események nagyon jó hangulatban zajlanak, és remél van, is ez lesz. Annyi, annyit még előjáróban, mielőtt belemegyünk a beszélgetésbe, hogy uh, én képviselem uh, kapitányként a csapatot, ami nem jár semmilyen privilégiummal, csak plusz munkával. Elsősorban annyival, hogy van a kapitányok részére egy Facebook uh, messenger csoport, és egész nap a telefonon, mert itt uh, olyan aktív... Uh, országokról van szó, mint Lengyelország, meg Anglia, akik tehát nagyon komolyan veszik ezt az egész eseményt. Itt a, a szabályok részletben menő megvitatása a különböző listaépítési lehetéseértől kezdve. Mindent végigkövettem ezen a fórumon keresztül, úgyhogy felkészült vagyok. Viszont nagyon hasznos is volt, mert így minden, minden, minden információt időben is megkaptunk. 12 nemzet fogja képviselni magát, Uh, mindjárt megnézzük még egy kis segítséggel, hogy pontosan kik, uh, hogy teljes listát lássatok belőle. Ez ugye az Xung LTC. Lengy uh, Horvátország, Anglia, Franciaország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Skócia, Szerbia, Spanyolország, egy Egyesült Nemzetek csapat, ami egy nemzetközi európai csapatból áll, vagy európai játékosokból áll, és Velsz fogja még önállóan képviselni magát ezen az eseményen. Előzetes hírek szerint a jövő évben már ö, ö, nem csak európai, hanem tengeren túli csapatok is képviselik magukat. Na hát, ö, csapjunk bele egy picit. Elsőként Attilát kérdezném, hogy milyen várakozásokkal nézel eléve, illetve hogy hogyan készülsz az eseményre. Hú, én nagyon izgulok, de már pozitív értelemben, és nagyon várom, hogy már végre hasznos felrakassunk a pástra. Nekem ő volt az első hajó, akivel a Zigzügyben itt találkoztam, YouTube-on keresztül, és tényleg ő volt. Utána de ő volt a nagyszerelem. <laughs> Mellé pedig Német választottam. Én azt mondom, hogy ők jó ketten, jó fegyvertársak lesznek, aztán meglátjuk, hogy. Honnan jött a gondolat, hogy csatlakozzon a magyar csapathoz? Hát ugye volt, ahogy -e, te megkeresedését, vagy oh. embereket keresel, meg már szerettem volna magam így nemzetközi szinten is kipróbálni, mm. hogy, hogy... De, meg... de te voltál a nemzetközi Nem, nem, ez az első, első, ez az első. első, úgyhogy ezért is nagyon várom. Meg mm. a tavalyi regionális volt novemberben. As you knowsz. Igen. igen hát ez egy hatalmas élmény volt. Tehát ez, ez, ez teljesen veszélypontod a világban. És akkor itt most még többen lesznek, úgyhogy szerintem az fog szólni. Igen. Ugye itt azért is lesz óriási ez az esemény, mert hogy nem csak az egy szól, hanem ugye más társaseték. Tehát ez valóban méretében egy olyan Jó. méretű esemény lesz, amit uh, szerintem még nem látni a társaság. És teatér európai gyerek. Jó. És uh, egyébként uh, Horvátországon jártál. Persze, a persze, csak más Más, más témában. Más, van. Igen, igen, más témában. Rikke a tengerpartunk. Azt is el kell mondani, hogy uh, van egy. Tehát ugye ezt már sejthetitek a bemutatkozásból, ugye van egy hölgytagja is a csapatnak, ezt a személyében, amit uh, hát Youtube-tól mondom szerintem, hogy Adibán keresztül megnyernénk az épizalmát, hogy csatlakozzon a csapathoz. Ez hát, hogyan van? történt? Mi együtt szoktunk kicszingezni, no? Ez úgy szokott nézni, hogy én elverlek téged. T -t -t? <gül> Egész konkrétan, ez így szokott kinézni. De ez sajnos teljes mértékben igaz. <gül> Úgyhogy, aztán ugye mondta, mondta hogy, ugye, hogy lehetne menni külföldre, lehetne menni Horvátországba játszani, és hát hogy nincs meg a csapat és hát ugye minek utána, hogy hát feleségül is vett ő már engem hason két éve, ezek után hát egy privilégiuma volt, hogy akkor mondtassa, hogy hát akkor menjünk, úgyhogy végül is én így keverettem ebből. De ez, ne, de ez nem egy ilyen férje által kiadottak a síkás hogy kötelezően csatlakoznod kell. Nem, nem, nem, nem. ajánlottam -e fel. Nem, én ajánlottam fel, mert ugye és és annyira beleelkesült, hogy úgy, de lehetne menni, és de nincs meg, és akkor ő is ő nem se tud, ő se tud, ő se tud, ugye, no, jó, hát ugye hogy is néz ki ez külföldön? Hát ez egy, én végül ez egy is nagyon szép volt a részedről, mert így nem csak neki okozta örömet, hanem <gül> itt az egész ICU közösségnek, mert tényleg így, így sikerült összehoznunk, hogy, hogy összeáll a csapat. Csak Ugye nagyon, nagyon nehéz a szervezése ennek az eseménynek, mert pont a nyaralás szezon közepén van, és hát nagyon sokan nem érnek már ilyenkor. Beszélsz arról, hogy milyen listával készülsz, hogyan, hát, uh, hogyan próbálsz felkészülni az eset, milyen vannak. Hát uh, nekem négy darab buki lesz. Négy buki kommandóval. tehát hogy alapvetően nem egy ilyen nagyon tuning és nagyon kombinált, tehát minél egyszerűbb, annál jobb, legalábbis szerintem. Ez egy örök igazság az nekem nem. Nem, nem nagyon, amikor játszottam másokkal, és ez amikor már én se bírom követni, hogy neki milyen tuning, tuningolásának a tuningolása van, és ő maga se bírja, azt követni azt szerintem nem annyira jó. Aztán majd meglátjuk, hogy a négy bukival még ő is fogunk tudni majd. Itt akkor mondtad, hogy egy igazi bukikon halló fog jönni. Ja, 4 bukikon, bukik. bukik. és azt bukik a vannak mi ott játszol, színjött, hogy hogy hogy hogy jött ez az egész? Hát igazából Attila hazahozott egy csomó figurát, és igazából mondta, hogy hát próbáljuk ki, és akkor hogy hozta a listákot, hogy hát akkor játszok ellene. Akkor nem is tudom, mikkel játszottunk. a hát, birodalom volt. El, még, még ja, volt, azt tudom. Az alfasztrálykos védel, aztán lealfasztrálykoltál. De ugye a mukik azok voltak, akik tartósan Igen. maradtak, mert olyan egyszerű viszonylag. Egyszerű, de nagyszerű. És, és a Star Wars világ az így megnoszgatja a fantáziádat, vagy ez csak a hazahozott ma köszönhető hogy hát én jobban kiprólátok. szeretem a Star Trekket, mint a Star Wars, A bocsi, világomlik össze emberekben most jelent meg azt gondolom, hogy, hogy mondtam, hogy Star Trek-es kéne elmennem, de még nem. Meg nem, nem. Nem, az még az a Star Trek-es pológyártásig el, úgyhogy hát. De amúgy nem olyan rossz a Star Wars filmek, csak hát én nem tudom, én Star Trek rajongó vagyok, ős, ős rajongó, úgyhogy én vagyok az ideg elég ímos. Hát szerintem stílusos lenne, hogy a Star Trek kóróba jönni egyébként, biztos, hogy még jobban fel az érdeklődés itt az embereknek. Hát ez egy nagyon szép történet. Összességében. Most már senki más nem hiányzik, csak hogy sikeres legyen a szereplésünk és mindenki. Vannak egyébként célkitűzések, hogy magaddal szembeni elvárások, vagy magatokkal szembeni elvárások, hogy mi hogy szerepéltek, hogy szerepeljenek. Nyilván azt megfogalmaztuk így közösen, hogy nem vagyunk eléggé szenvedélyesek, tehát hogy azért megyünk, hogy jól érezzük magunkat. Én fanul megyek, de azért szeretnék egy jó repülni. Tehát, hogy Szeretném abból kihozni, ami van. És az. Uh... Tudom, hogy nehéz, nehéz megítélni, hogy az ember nem volt nemzeti szinten, vagy nemzetközi eseményen. Hát én most körülbelül egy ilyen 36%-os játékos vagyok, így ezen az évben itt számolgatom a teljesítményemet, és uh, hát szeretném ezt azért megtartani. Tehát nem tudom, hány forduló lesz. Úgy van, hogy szombaton szóval, is és vasárnap is 5-5 fordulat fogunk Ebből az 5-ből azért legalább egy a 3-10-zől, hogy akkor ez legyen már. Jó, hát a kapitány elvárás az 6. Oké. Kezdni ez alkalmazkodni. <hállal> a, nap, a <hállal> van Hát én legyek az utolsó, mert azért annyira nem hiszem, hogy egy nagy játékos ugye, Az egyéni eredményeket úgy. nem fogják Jaj, de Ez a, a, jel a jel. csapat eredmény. Bár Akkor, Akkor ne le a csapatot teszek, De jól tudom, ugye ticsit a az egyéni versenyén is. Igen, igen, igen. Az egy ilyen... Pénteken. Pénteken, bocsánat, igen, már itt övelem napban. Az, az ilyen gyakorlásképpen gondoltátok, vagy pedig Másik igen, igen, igen, ott egy kicsit másokkal. Kicsit rápp a hosszázsorban. Mm. Én úgy voltam, mire, hogy ez, ez a kétszer öt is kellően sok ahhoz, hogy az ember elfáradjon szellemileg, úgyhogy a a napon nem fogok játszani. Igen, csak figyelem az eseményeket. Megpróbálom feltérképezni a nemzetközi erőviszonyokat, mert hogy ki mivel repud, és mire kell majd készíteni. Ó, ugye, nem feledkezünk el a csapat másik három tagjáról sem, viszont nem is nagyon megyünk bele részletekbe, mégpedig azért, mert terveink szerint az esemény után lesz még egy ilyen podcastunk, ahol már hatan közösen beszámolítsző mélyeinkről, ott mindenki el fogja tudni mondani, hogy hogyan készült és a készüléséhez képest milyen eredménnyel zárt. Tényleg a cél az, hogy biztosan helytájunk Magyarország, de elsősorban az, hogy jól érezzük magunkat. És én úgy gondolom, hogy a, ismerő a társaságot erre minden eh, alapot is, alapot is alapot. Hát nem maradt más hátra, mint hogy megkérünk mindenkit, hogy szorítson a magyar csapatnak, akinek ideje, kedve, ideje van és kedve, az kövesse majd az eseményeket. Jelenleg még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan és milyen formában lehet. Ismerve a nemzetközi eseményeket biztos, hogy ez valamilyen élő streamelése a csapatbajnokságnak is, úgyhogy erről biztos, hogy fogunk a közösségi oldalon informálni titeket. Ha esetleg ez nem valósulna meg, akkor azért a csapat tagjai megpróbálnak majd rendszeres információkat nyújtani élőben, hogy hol is tartunk, miként is állunk. És ahogy közben is említettük, ha hazaérkeztünk, akkor várhattuk egy érménybeszámoló teljes csapat részvételével, hogyan is zajlott le ez, ez a European Championship. Addig is mindenkinek jó higgs kívánok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Készíjetek a 2.0-ra, és hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.